ریاض السالحین حدیث نمبر دے آر سو چیاس ساٹ او باب دے یوصل اتدرشم او کتاب دے کتاب السلام ده سلام پا بارک احادیش دی باب دے په بیان ده تحریم دے ابتدا منگو ده کافر پا سلام باندې چې په سلام کې په کافر مخیقی گی بنا په کافر به سلام نهکې او ته د سلام جواب اورکو په طریقه کې دی او پغی مجلس باندې د سلام اچولو په استحباب کې دی چپائ کې مسلمانان او کاافانوي لن ده یعنی حرام د شروع کول په سلام په کافر او کیفیت دا جواب ور او پاغی باندې د سلام او مستحب د خکار د سلام پاغه مجلس سپایي کې مسلمانانو او کفار وي ځکه ته په لحاظ د مسلمان کې وا نبي هريره رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال النبي الاسلامي لا طب د او یود وال ناره بسسلامې شوورمه کوي په یودو په ناره او په سلام باندېخواائضا لکیېتون هده هم في طرکن کله چې مخه مخشه تاسو یو دې یودو د نصاره او سره په یولاه کې لفضرو الله عزی کې ف نو no. محتاج کئ تاسو اغلرا مجبور کئ تاسو یو داغلرا الہ اج یقی تنګوالی د لاري زغتا اراوه مسلمون دلاری یعنی چکم د تالمخل لالا اراغه يهودي او نسوار د مخل لراغه لوده شي کو شوشو کا چې د پکم تنګلار دا چې پاغه دی روان کې مجبوره کی أغللا په تنګ وادي دی الله او ته تنګ کې مجبوره کی اې الرحمن دا او ته پہلا سلام پښ کې رواه مسلمانون وعنا نصر الله تعالی نو قال او یقال رسول الله صلی الله علیه وسلم زک داد الله رسول دښمنان دي اذا سلام علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم کلاچ سلام پیش خی په تاسو باندې اهل کتاب نوای تاسو وعلیکم وعلیکم وعلیکم السلام موای اسنه چ تاسو ته هغه سام ویلي بیماری او سام متفقنا علیہ و ان سم رضی الله و ان ان نبی صلی الله علیه وسلم مر علی مجلس نبی علیہ السلام تیرې در دو په یو مجلس چې پای کې اخلاط او ګډوډوالې د مسلمانانو او د مشرکینو عبادت لوصانه ولیه چاہے عبادت کوونکی د ترګا هون او د یهودو یهودو وسلم علی محمد نبی نو سلام واچا او پای باند نبی علیہ الصلات والسلام نو پای غناکر نو نبی علیہ السلام قص کړي د مسلمانانو په نور نه متفقن علی با باب ایصحاب السلام می د خوالد سلام اذا قام من المجلس کلاچ پاسیږي د مجلسنا مجلس نه پاسیږي کلاچ پاسیږي د مجلسنا پاسی مجلسنا پاسیدل پا پاسیدو اوہ فارق جلا جلساو او دخپلو ملگرو یاد ملگرو یاد ملگرو یاد پا جدا که دلو صلاح دا, دا سلام چلو بورا مخکار دے سلام کله چې چپاسیگی د مجلسنا او پا کېدو که دو دخپلو ملگرو دا مجلسنا او دو ملګرینا فضا کې د لو په خپل ملګرو چې د نجیب سلام پیش کړ ویله که السلام علیکم زلال العلماء علی بیره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذنتها احدكم الى المجلس كلا چروا رسيو کستاسو مجلس تا نو فليسلموا غدي سلام پېښ کی فاذا اراد ايكم كلا چه را دو کې د پاسې دو د مجلس ف علي وسلم بي سلام پیش کی چې راځي نو هم سلام چې پاسيږي د مجلس لذی نو هم سلام فلیثه الاولى به حق من الاخره ندې دا رستنه ندې اولنه دی لایق دا اخرت نه دا رستنی نه ځکه چې اولنه سلام پرادو کې د اخرنه سلام شو درخته دوډه اغا اغه څنګه نه ده مانا بلکې دواله د ثواب اعتبار سره برابر دي لکه مجلس ترازی نو هم سلامت شوا او چې دو سر مجلس نه پاسي وی نو هم سلامت شوا دا یو بل فزای کار نه کیروړه دار سلام خپل پل مقام ده رواه ابو داود او ترمذی وکاله حدیث حسنون باب الاستیزان باب ده په بیان د اجازت او د آدابو کې کورت د ننکه دلو د اجازه په بیان کې او د آداب زاغ اياتونو لوړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایه اللذین من لا تدخلوا بیوت ان غیر بیوتكم مدنکی کورو تا چنی وی تاسو کورونه حتا تر دې چې تاسو اجازه وغوا莱 وتسلموا علی اهلها سلام پېشکوي پوسیدون کو داغی وَيَذَرُ بَعْضَ الْأَطْفَالِ مِنْكُمْ الْحُلُمَ كَلَا تُرْزِقِي مَا شُمِسْتَ سَنَاز وَنَايْتَا بُلُوغْتَا نُفَل يَسْتَأْذِنُ كَمَاسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِ إِجَازَةُ وَالِي لَكَسَنْ چي اجازه وته وا کسانو چې مخيره دینو دا آیات د سوره نور اوس په دې باندې احاديث د کور د دتلو اجازه باندې احاديث اعنبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ویقال ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ستیزان صلاح سن اجازت غختل دری دی سمانا اجازت غختل صلاح سن اجازت غختل صلاح یعنی دری زلدی دری زلدی یعنی چاہ سر لارش او دا غناد دن نکیدو اجازت گو نو नुदरी دری زلا دریز رسنگا اول بوے السلام علیکم نو کاغا جواب دنکو نکون بیوے علیکم نو کاغا جواب دن نکون وے السلام علیکم چدریز لاس جواب ملا نو شنو واپس فائنو زین لگا نو کی اجازت درگش اتا تا نو جا وا الا کنے نو جواب ملا نو شو نو یا خپله یا سبب له مسله بیا برو واپس کی غلطه وو درې غن چاغه تنگي بیاته متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیثه بخاری او د مسلم و ان سالم نساد رضی الله تعالی نو قال او قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر به شګه ګرځول شي اجازه غوختل د وجد سترونه من البسر دو وجه دسترگونا انما جعل الاستیزانو من اجل البسر سمانا اجازت گو اختلی شوی دسترگو دو وجهنا چسترگی پا غیر محرم باندی اونلگی او سر دسترگو پا کې مبتلا نشی ولی که اجازت دیو نو گو اختلا. نودا سه بلال شي اوسترګي باندې غلط بي دي استعمال مانا نه دا ډير کوشش وکارته وعن ربي من حاشن قالا وي حدثنا رجل من بني عامر مات بيان کړي یو سړي د بنو عامرونا انه استازنا على النبي وهو في بيت شاغي اجازه غوتو افا نبي عليه السلام او فقپل کوړ کيو فقال ان ويا غسلي اعالجو ایا ز دنت لې شمه اا لېجو ایا در در دنه در داخلي دیشم دنه راډلېشم اا لېجو حتا یلجل جملو فقالن وی رسول الله صلی الله علیه وسلم له خادمې خپل خادم ته اوخرج او وزا او وی نبی عليه السلام خپل خادم ته اوخرج إلا هذا وي نبي عليه السلام خپل خادم ته چوزا او دتا فعلم اول استزانا او خیا دي سړی دا طریقه د اجازه او دا او د سړی دا اجازه طریقه او خیا فعلم اول استزانا نو خیا دي سړی دا له دتا قل و السلام علیکم اول دا ورته اسلام علیکم د اجازه طریقه دا ا ادخل از داخله ریشم فسمعه رجل وارد ا خبر رسلی نو فقال له السلام علیکم ا ادخل السلام علیکم ازدا داخله ریشم فازن له النبي صلى الله عليه وسلم اجازه ورکړه رسلی د نبی علی صلوات و سلام فدخل نرادنش اجازه طریقه دانو می آی کمن سر ایس لکه دا کوم دري خره ته مسلمان ته دې د مسلمان او طریقې د نور اختیارې ٹھیک دا skole یو دفتر نه یوزې یره واد اسلام طریقې کومه بس فازن له النبیو فدخل رواه و ابو داود بیسنادین صحیح وعن کلد ابن حنبل رضی الله تعالی عنہ قالا وته النبي صلی الله علیه وسلم را لمزو په نبی علی صلوات و سلام ز داخل شو باغ ولم مسلم ا ز په هغه باندې را لما خ ما سلام پیش نک پا سلام مجلس ته داخل شو مخ ولم مسلم سلام میونه نبی, نبی علی صلوات و سلام یې واپس شا فقل و علیکم ا سلام دې پتا زه در ناراض شما رواب ابو داوود الترمذي وقاله حديث حسن باب و بیان ان سننه اذا قيل دا باب دې په بیان د د سنتو کې په بیان د دې چې کله اجازه د غښتونکو ته اول شي چې تاسو کې سنت طریقه زده فی یازوختلو کې کله چې ویل شي للمستاذنی من انت سوکید ایقول چوای فلان زفلانه دی به وای زفلانه ما فیسمی نفس بما یعرف به من اسم او کنیت دی بزن نمخلی چې پکم نمده مشهور دی یا پکم کنیه مشهور دی او ماکرو حدی وینازا غ بدل وینازا چوای انا سو کے inhme واناو زه invent زه vayama وہه زه invent ته امان پی جانی وانا تازه نه پی جانی وطلبون مغور که علق ، Estate امان که کام زه نه خبره که زفلا خاله که جی زفلانی زه نه خبره که فلانه زی مه نوم ده به志ه امان پی جانی وازا عالمdz غیوم جه تازه و پی جانها ما اگر بلا نمونه با دیگرازی نت تعرف کوا تعرف کوا چه دفلانی ما دفلانی زوی ما دفلانی کلی ما اس پده یا حدیث رو ری خواهم وعنانس رضی اللہ تعالی عنو فی حدیث المشعور فی الاسراء د میراج اگر حدیث مشعور دیو گود حدیث الفاظ مختصر راست دی قالا او اے آنس قالا ویلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم مسائدہ بی جبریل الی سمای دنیا بیا او ختم مسر جبريل ویخه اوخه جمله جبريل اسما دنیا ته راغ تلب ذ کلا اول خداسمان په پا فرشته پاسمان پا ولاړي نو وی. ویلې شو جبريل تم من هازا سوخه من حازا. او وګورا تپوستو جو د جبريل عليه صلوات و سلام نا تپوست داو چې دا سوک دے قال انه وي جبريل اغه وي ما او سوق ديدا دا چی جازه غوخته وا وي جبريل له بياتو پوس شو او كيلو مم ما کا سوق ديدا سره اي جبريل محمد ثم صعد الى السماء ده حديثه چې کوم راوي دي اغه وي بيان بي بی عليه السلام دوی مسمانته او خطه صعده او خطه د نبي عليه السلام دوی مسمانته لوالتم طلب دو کلاو دروازه او جبريل فسطفتا خيلا من هذا سوق ديدا قال جبريل و زيمه او ویل شو داما کا کا کري محمد دي بدريم زلب سرورمي وي وسائرنا پټول اسمان نوچ برخطه دو وي قالو ويل شو في كل سماء في باب كل سماء بدروازي داري او اسمان ويلي شو من هذا سوق ديدا نووي بذل جبريل در جبريل ما او داتا سروا سوق <تصفيق> در محمد صل اللہ علیہ وسلم در متفقون علی پیغمبر بغیر دی جازی بذل نشد لے جبریل بغیر دی جازی بذل نشد لے او داوی پنزم اسمان تاوخا تے در سلورم تاو دے بس انگلار شروعا وعن ابی زردن رضی اللہ تعالی نو قالاوی خرج دولیلتن من اللیالی او ته زمزه یوشپدش پونه فیزع رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم يمشي وحده بشکا ناګا نبی علیہ السلام روانو ځان لا فجالت امشي فی ظل القمر نظم شما چې زبطلنه ما پاسوری د سپوږمۍ باندې د سپوږمۍ پرانا بز روانو ما د سره پر سپوږمۍ پرانا د چې پر سپوږمۍ پرانا ځد سره رو روانو ما فی ظل القمر عجیبه ده ها ها پرانا دست پاگمه زور پسیو ما نو فل فل تا فتا نبیه الی سلام او کتل نو چې کتی ده فرعانی نو زی اولی ده من هازا سوک ده ده تا سوکی نو فا قلتو ماوی ابو ما ها دا چه زی ما زایما نا نانا ابو ذرم الحديث اوغد حدیث ده متفق علیه وعن می حنی رضی الله عنه قال تا ات النبی الاولم ز نبی علی الصلاه و هو یغتسل و فاطمه تستور تسترو بی بی پرده کلوه نبی علیہ السلام ته بیسوبن په کپله مګه حدیث تیر شو نبی علیہ السلام نه فاطمه بیبی کپلا چا په رکلوا د پرده پرده چغس لیکو فقالان نبی علیہ السلام من هازی سوک ددا فقلت نو سو ی نو سوکی فقلت نو ما انا امهانی ز امهانی ما متفقون علی اتفاق کړه شوره پنجیر قالغلالمم د نبی د اسلام دا ف د قق طلباب لما او ټنګه او دروااضې لره ما رووازه اوټکوله نبی د سلامې من نهذاڅوکې د انتهڅوکې نوما اناظما خپونې وان ماوي ځمه فقاله نوې نوبیې سلام ا نه انا که نهکر کویا کې نوبی ل سلام بدو ګ نهدي یعنی ما حوتوی زیما نو زمان دا جواب نبی علیه سلام تخنشو اویزا چه تای تای تا تا انا انا متفقون علیه نو دا سبانوی چون شی پلون بخ کارا کرو را نبی علیه سلام بد گانا لے چوی زیما و زیما زیما و زیما علا زیما سو که زیما نا واجی فلانه متفقون اله اتفاق اله شهر پا دی عدیس بخاری و ده باب بابو استحباب تشمید الادیس ده حمد اللہ تعالی باب ده پا بیان ده مستحب والی ده جواب ورکولو انگی کون کتا کلاچه حمدوی ده اللہ الحمدللہ آئنگیو الحمد الحمدللہ او بد ده جواب ورکول کلاچه حمدو نوی ده اللہ او چا چا حمد ده اللہ ونوی نو آغا مکروحه ده چې همدا به وته او بیان ده د آداب او د انګی کون کی او دو تاسکه جواب ورکولو او د انګی کی او دو اسویلگی اتساو دبد داب الله نخه خوای او چرشی نو فورن خله بندلس که شیطان دننکی جگہ شیطان دے سدن نے کی پدی اسویر کول سدا شیطان کھاندی انبی ہریرہ ان نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان اللہ یحب لو تا سوا یکرو تا سو بیشک اللہ خوخے کھے انگے او بدگنی اسویلی اسویلی بدگنی زکا دا عطاس دا انگیج دے نو دا الله خګن دا محبوب دے خدے پنز دا الله زکه چ پدی کی د فکول د zarar دي دی, دی دا انسان چه سورا نا د انسان چ نقصانو نقصانونه دی د بدن د زګامو نو پدی پرسدا پدی انگی صدا اغل لری شو د بدن نا او تساوب چ دے نو دا دلیل د سستی دے په بدن کې اوه باسی کوي دا بد الله تعالی زګه چې په دې کې د انسان سستۍ معلومیږي چې دا سست دی زه نه قاننه دا شوبار بار بار باسی کوي يهودو خوراګ ډېر کړي بیا فایزات اسا دوکم وحمد الله تعالی یا کله چې کې یو کستا او حمد وی د الله نو د الله <سؤال> حق پاره مسلمان دی چې واوري هغه لرا یقول <سؤال> چې وای باغا ترحمک الله <سؤال> واه متصاب او چې اسویلې نه فین هو من الشیطان دا د شیطان نه دی فایزا کدا چې اسویلې کې یو کستا سو نو فل يرده بندیک یا دا چکای نو رد دی کی دفد دی کی اغیل دا سننچه طاقت رسی گی دا نو فا انا حدکم بیشکیو کستاسو کرا چا سوی ریکی نو زحکا منحو شیطان خان دی پاغا سوی ری پوری شیطان بند پوری او شیطانم دن نکیگی بل حدیث کدازی رواحو البخاریو وان هو نبی 우리 رضی الله انه نبی صلی الله کا نبی علیہ السلام ذات ذاتکم فلیقل الحمد لله ولیقل و یغتر اور او صاحبو یا ملگر دا رحمک نکل اللہ نکلا چوی اگا رحمک اللہ نبیادیو یینگ کے ان کوم اللہ و یصلح بالکم اللہ هدایت تا کی تاسو تا او سیدی اللہ حالت دا ورته وعن معګیاو ما الحمد للله چې دا واورې ناغبويرغ ز الحمد الله ناغبورحموک الله نو بیا به ځوا په سوم یا حدي کوم ویصلحلله کوم بال کوم بي موساار الله نو قال داوي سمیتو رسول الله مع د ن بیاې سلام رادردي یقولو چې بزا د سادو کوم فه مد الله فشمیتونو جواب بور ک لله فَإِلَّمْ يَعْمَدِ اللَّهُ نُكَ رَحْمُدُ نُوينُ فَلَا تُشْمِتُ نُجواب مورګو يغلل جواب به ال <سؤال> ورکه چا الحمدلله چوینوي جواب نورکه و موسمون وعن نس رجلانو قال ازتیا نس یا تسرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم پرنجیکا دو صلوه د نبی علیہ السلام په مجلس کې په شمطاء جواب ورکړ نبی دې سلام یو دا او د کسانو ته ولم یشمد الاخر او جواب نک نبی علیہ السلام هغه پرنجیکونکی بلتا فقال الذين نبی علیہ السلام ته هغه کسا حضرت دې وی کسا لم یشمج جو جواب نور کړل نبی هغه تا آتا سا نبی علیہ السلام ته ویچ اتسنګ او کو فلانی نو جواب ورکا ستو ما فلمتو شمدنی تا مالا جواب ورکاله واتستو ما پرنجو کو فلم تو شمیدنی تا مال جواب ران کده انگی وقاله نبی علیہ السلام دا کسته جواب زک ور حمد حمید الله چا حمد ویلو وا انک لم تحمد الله د یکن حمد نو وی له متفقن علی نو چاچه حمودینو جواب ورکې يرحمک الله او چوی نیو بس نه بوینو وعنبي ور الى قال هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تاس و زايد او سوبو پرنجو کی نکی بدی لاس فل یا جا فلا في پخله کې وخفض او غضا کتبا شی او غزا یا با تلشی لغونده بیا پا غیبانه کتبا گی پا غیخ پلواز شک شک دراوی ده خفزه ویلی عراوی وی او که غزه ویلی او آز با کتا که پا غیبانه الان چیو پروش نارا که نفا مزا رواب داود و ترمیدی وقالا حدیثون هستنون صحیون قوان امی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو قالاو ایکان الیہود ویہود یتات و, و, و سونہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یہود چاہی با انگی کول پرنجی بے کول دا پیغمبر پا مجلس کے دا پیغمبر سرا یرجون ای قول لوم امید دیداؤ چھو اوبوئی دیتا پیغمبر پاک یرحمک اللہ امید دیداؤ چھو منگتا با حضرت یرحمک اللہ وي دوابو کې نو فی یقول نبی علیہ السلام به اورته وی یا هدیکم الله و یصلح بالکم یرحمکلابې نی الادی تاسو ته الله ار سمګي ولادي سې کې تاسو حاله ترواحو دوابو تر می دی وکال حدیث نصح صحیح نو و عن نبی سید خضری قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تصا واکلا چس ویو کې یو کستاسو نو فلیم سک بندی کی خلو پاک لاس حاکی دی دي یعنی بندی کی لا سلافی پاک پلاو خلو بندی دی, دی بندی کی خلو ولی شیطان ید دن نکی گی دن نو چه شیطان دن نکی گی نو پلاس خلو کی دا چه دن نشی دے بو خلو دا خوازہ کی او با سی بھکی او آو مسلمون باب استحباب المصافحہ دی عند اللقائی و الوجه باب دې په بیان د بهتر والده مصافحه په واخد مخامخې دوکه چې کله د یو بنده سلام مخامخ کويږي یو بنده سلام ملاويږي نو تبسوي په واخد ملاقات کې او ګوړه عند اللقاء وبشاشه الوجه او په رنت دي باندي و روحانا مخباند و تقبيل يد الرجل الصالح او هاغ کول ول د لاس د سړی نېګري او کول د خپل بچي د شفقت ده او معانقه کولې د غرات لنګ د سفرنا او بد د ټټې د لغې تا پټټه اگې تا پرې سر کته ول کته کول داخې نې ها انور تماشوم دې اغه کول کا د سفر نه دار اغه سره معانقه وکا ها لاس کول پدې نید چې پدې نید نو پښتو حدیثونه راځي وعن ابي خطاب قال خطا قالا او ما انسج الله تعالى نوتا اقاده المصافات في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او مصافه النبي اي کو بنبي رسول الله مصافحه پسا د پیغمبر پاکي نو کال وی وی آیا او چې د نبی عليه السلام په زمانه کې با صاحب کرامو کې د مصافحه رواج وکنو ماته پوښتږه د ماته وینا ما مصافحه با صاحبو کوله د نبی عليه السلام زمانه کې ودا بخاری رواج دی خو مصافحه کول لاس ور کول غاله ملاول یو بل سره پیوست کېدل لاس کول خپې کول سر ک دا جایز که جایز نه په دې حادثه و راي وانا نصر الله تعالی نو قالوا لما جاء اهل اليمن اركلل جلال يمنيا نو قال النبي عليه الصلاه والسلام قد جاءكم اهل اليمن تغا دجا کوم تا کی رال تاسو ته یمنیان او هم اولو من جا بالمصافحه تعودے لومبه چتاسته مصافحه روللا راتلیکلی تاسو ته یمنیان او د اول داغه چا نو جا چراتی کلی په مصافحه سلام پتا شو کی د نمخد مصافحه تاسو چې مصافحه کوي دا غوې د لومبه بنیاد چای خېده یمنانو واوا ابو داود به اسنادن صحیحن پسې سند باندي نو مصافحه جایز ده یو سره د دا باندې دازي بهشکه مصافحه او سره کا وا عن البرار رضی الله تعالی نو قال اول من جاب المصافحه اول مساواد مخه حدیث نه خدا معلومه شو چې دا مصافحه ریواج په یمن کې د اول نو په دې وجه چې له د اغزه خلق د نبی عليه السلام په خدمت کې حاضر شو نو را هغه راتلو سره مصافحه وکړه کم چې نبی عليه السلام سلام خو خولا کله چې نبی عليه السلام دا عمل خوخه بهتري کا, کا نو دا سنت د پیغمبر پاک وګرځي دا سنت تقریری شوخه نبی علیہ السلام د ځان نامخ کې چې کومه خې ته دی کوي اغا باقی کړی دی پرې خودي دی او چې کومه خرابې طریقې ناغه پرې خودي دی هغه به د زابانه دا طریقه چې یمنان رال نو نبی علیہ السلام ته دا طریقه ډیره خوښه شو ډیره خسته وا چې سوګرازي نو مصافحه او سلوکې مصافحات باندې ناراضي مصافحه او سلوک وانی البرا رجی اللہ تعالیٰ نو قالاو اے قالوی لی رسول اللہ صلی اللہ وسلم ما من مسلمینی یلتقیانی فتصافحانی نشت دے دو مسلمانان چاگا مخا مکیگی دے یو بل صدا نمصافحے کے دے یو بل سره دو مسلمانان دو رونا آئی آخ یا مسلمانانو نن چې یو بل سره مخامخ کیږي نو هغه د مصافحه وکي او الا غفر لهما قبل ان يفترقا مگر بخنبو کلیجی دی دوارو تا مخې د جداواله د دوارونو چې دواله کلی یو بل سره مصافحه وکي او د یو بنې لاله اسني جدا کړی چا لا دوالو ته بخښش کوي رواه ابو داو مصافحه یو داسه عمل یو رواج کې دام راځي جنبیه دې سلام ویلو چې کلم مؤمن یو بل سره سلام کوي د بل مؤمن سره او بیا مصافحو کې نو زهري دا ګناهونه داسې ختم شي داسې اورږي کې لکه څنګه چې دوونو نه پانی د خزان په موسم کې راځي اول سلامو او که سلام کی علیکم او بیا یو بل سره لاس ملاوي کې او پرونتن دی باندې نو د هرې منځ کې چې دواله 16 غو نه واغ الله داسې د دواله ختم کی لکه څنګه چې په موسم خزان کې د بوټي نه هغه پانه ریږي اے الله مو ته یو باندې ګوري وانا نصر رضی الله تعالی نو قالا او قال ولي يوسري اذا الله پیغمبره ار رجل مننا يلقاه وصديقه آیا یو سڑے زمگنا مخامہ کی گی دخ پل روڑ سرا آیا دخ دو سرا ملاقات کے آیا نحنی لہو آیا دے با ٹٹی گیا غطا انحنا باکیا غطا ٹٹی گیا غطا انحنا ٹٹی دل آیا سر باکتا کی ٹٹی گیا غطا اوکنا قالا نوی نبی علیہ السلام اللہ نبا ٹٹی گیا غطا نیغ باولالی که سلام کوې کله سنوور کوې که مسااف کې د پوریا د دو سره دغ باغته نټټېږې سر به نهقطته کوې نیږ بودې بعض د خله چازه من د نخ سر کته کې دا نه ده قاله ن بیا ل سلام و الله قاللا نووي غ سری آیا اوترغا له و بعد دته اوکلی باغ لړ بیا نبی علیہ السلام ناغسلی تپوس کئی چپ غالب اوزی یعنی او ترغالب اوزی با اخکو لئی با غلرا قال آنوی نبی علیہ السلام لا نبا او ترغالب اوزی اغتاو نبا اخکو لئی غلرا قال آنوی نبی علیہ السلام فیا اخوزو بیدیه ویسافعو نسیب دے اغلاس او مصافح با قیدا غسرا دا غلاس به وونی سه مصافحه به ور سره کی دا جایز دی قال نمیری سلامی نعماو د دې اجازهت پیغمبر پاک کرے د بل لاس نیول او غله لاس کې لاس دواله ورکول یو لاسه مصافحه کې لکه داد متکبرون د مجوس او عادت ته یو لاس بل لاس کې ورګر د لرې ناراض به وراله پتشبیه بل لاس کې نا د مجوسو سلام دی دواله لاسونه به جوخ دا غو پلاس کې اداغم دوال اللہ سنو دوم دوال اللہ سنو دا بور د تو یو لاز مصافحہ د غیرو کارده و رواه و ترمیری و قالا دیسون حسن مصافحه تریقیز دا کئی وان دیب لکه دا متقبیر یو لاز بیادا چه گتی دا چه ورکی دلینا او لاز بی قیق دا چه نیولی د ویډیو غانو کې نیتونو نیټونو کې تاسو ګوره کړئ او دا متکبره وزيران بادشاہان یو بل با دا سورکې ته ویل چې دا په زور دا غلاس وخپل لاس کېږي وعن صفان بن سال رضي الله تعالی عنہ قال او یقال اليهودي للسابق الملكريتا اذا حبنا الى هذا النبي اگر دې را خبره کړو چې دا او نبی علیہ السلام ته چورشو بوزا منګلدا دین بي علي صلوات و سلام ته او دا بوزا منګ زکه چې دا منګ معلوم کو چې پیغمبر رښتیا دی او کو د دروغ دا وکی اوسې معلومات کو فاتیا رسول الله سرال الله علیه و ال نبی علی صلوات و سلام ته فسالहू انت سیاات بینات نتو پوسکو هغه دوالو د نبی علی سلام نا په بارد ناو کې نا معجزی آزاد ها چاغه دلالت کوي داغه په پیغمبري باندې نه معجزه د نو خبرو توپونه از معجزو توپونه ته وکړه فازل حدیث دا قوله پورا حدیث تر ها ډیرو کو روایت دي فقبلا د الفاص په خیال فَقَبَّلَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ اغه دوالو د نبی علیہ السلام لاو څو په خپل کلګلو د نبی علیہ السلام لاس ورجلو خپل کلګلو وقاله دې دوالو نشدو مونږ وای کو ان کا نبیون چه بشکته نبی صلی الله علیه وسلم رواه ترمذی و غیرو به اسنا به اسانی صحیح درویمن ګواہی کو چې تر د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوړهغه نه سې زونه په نورو کتابونو کې دا غي بیان راځي ها لکه نورو کې دا غي بیان راځي چې څوک د الله سره شریکوي ما غلامه کوي زنا م کوي ها ها با قتل م کوي بهرال دا یو یو ځ بیان ک نو ستاسو یهود پا باره یو خاص خبره او چې تاسو د خیالی پا او رسکی حد نه تجاوز مکوی زیادواره مکوی پیدا حالات بیان کلا نو دیوی دا رشتین پیغمبر دی رشتیا پیغمبر دی نو دا نبی علیه سلام لاس او پیخ کل کلا نو دین خدا معلوم شوا چیر کولاول د خپل جایز دی او خدای نبی علی السلام لاس خپل کول کړیو نو که یو صالح د یو استاد د یو پیر او د یو مشر د خواخه او د سخر زمغه خپل کول خو جایز شو کنه نه دا دلیل منګ نګرځو چاغه يهودو د نبی عليه السلام خپل کول کړیو لازم مې بخلو نا یو جواب داده چې دا د پیغمبر خصوصیتو دا عمل د يهودو نبي عليه السلام صدا د خصوصیتو د پیغمبره پښولو سلام ما او ته دا کار نه شو یا دا په شروع کې جایزو ابتدا کې جایزو ورسره به نبی عليه السلام دا نه منع کړو یا یهودو یابل دا, یا بل دا, دا خبر خبر او چه نه اغا یهود ده خبره نه نخبره چه ده یابنده اخ پیخ کلو الگینی نجایز ده دی اغا نه نخبره بارال نو چې نخبره نو ازک ادا کارا اگه کاؤ او حرام اوس من دی روستو بین نبیه علیه سلام منع کرده یابل جواب داده دا شیخ القرآن مولانا محمد طاحت رحمه الله یو جواب دا کوي چا خو یهودو نو تو خوزان تا یهودی نوی تو خوزان تا مسلمان وی نو چه زان تا به حیثیتی مسلمان تا وی نو تا سنگ دا یو پیر یا دا یو مولا یا دا یو بلخ پیلا سنخ کلے تا نا سنگ اخو یهودو تو خو نه او بل جواب دا دے چه نبی علیہ السلام رد زکا نکاو چه انخل کو تیو خوز پیغمبر پاک چه دا یهود او زه مخ او کلکه د پاره د دی چې زه ما پیغمبري اومه لږه دارشته اگر چې نارواو نارواو خود لګو نارواو د پاره فایده زیات وا چې پیغمبر اومانه نو چې پیغمبر منل د يهودو صداقت د پیغمبر هغه اومانه نو کدهلګ نقصان وکړ نبی دالوګ نقصان هغه پره خود د پاره دی چې ډېر ګټه خلکو تکیدا چې نبی عليه السلام رسالت چا ومانه يهودو مانا نو توخه سدد مانه لونه سدد مسلمان اداګرګه اوس داخ په کولول حرام دی منه دی قطعا حرام نو دې ته لګي آئے اولا سنم هو باځوي کلاص په دې طریقه کولې ها چې دا یو نیک بنده دی یا زما استاد دی یا زما بلار خو ام خن دی لاند داله بس زکه نن نو ته لاس کولې بیا ب نقصان شي او د دیو جنا جایز ندی خو کولول د لاس دیو جنا جایز زکه ندی زکه چې په دی کې سجیدا مخلوق تدازي لاس کولم لاست لاص چپول پدې کې سجده راځي داګه داګه لاست لاست بخولې لاست حکمت کېږي ورته نو پدې کې مشابهت راځي د غیر سره په سجده نو دا لاست کول علم جایز ندی پوجي نو دیو جنها ها او چرته سو کوې چې دا دا دادي اگر چې په دې کې جواز د خلولو د لازم د عالم د متقشتا و علاغي چې پای کې سجده مشابهت نه دازینو چې د سر کتکې او دغه لاس کوری خو کتکېږي بودنو خانه دا مشابهت اگر کدی کې د تعظیم مراد سجده باندې خو مشابهت خو راځي کنه و ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قصه د ابن عمر رضی الله عنهما کیسه يو قصة نقل قالا فيها باغي فدنا من النبي وسلم pady waqi ki aga wai chame nabiy le salam ta nazdishu fa qabbalna yadahu ma khul kala nabiy le salam rawad dawud fa ha kaza mukhtasar fa la da ve da mukhtasar de ha pady waqi ki posh padnao naminan fa دا سه انحنانو ګولا کم چنن خلکو په لاس خلکو انحناکه مخلوق تا پوه شو همغ نبي عليه السلام لا خلکو نو د نبي اسلام خلولو په اتفاق سره جایز دي خدا مخالکو د पारा حادثه مقیمه یا کول او د زونه نن لاس خلې سبب او لغپېخ کولې بیا به او تا په سجذو باندې نو دی وځنا ها رو جایز دي وانا ایشا رضی اللہ تعالیٰ نو پلار دا شفقت دا وجه نا بچیخ کولی ناغا دا تعظیم اداده نید داغا دا شفقت وید داغا دا, دا مینی یا بچی پلار کولی دا وجه دا شفقت نا دا مینی نا دا پلار سرم وانا عشاقات ای شویکا دم زیدو من حارسو المدینه و رسول اللہ صلیلی بیتی نبی علیه صلیلہ گئی زید بین حارستو علی نبی علیه صلیلہ نیتا ہو نبی علیه صلیلہ قور کیوں فاتا ہو نبی علیه صلیلہ گئی اگا نبی علیه صلیلہ گئی اگا نبی علیه صلامتا فقرع الباب نا اغشرا غی اغد وازو اٹھنگولا <Nibi> علیہ تراغے او او نبی, نبی عليه السلام تاغه او دروازه او ټنګولا فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ورپاسه دا يجرو صوبو چې جام چې داخله یې جامې زان پسې فاتنقهو وقبلهو فاتنقهو نو غاله ملاو نبی عليه السلام دو حضرت زيد سره وقبلهو او کا غل را رواه ترمذيو ها وقاله حديث حسن نذارين خدا خود نبی عليه السلام په خصوصيات باندې وختي ماوي دا خصوصيات داغي دکې اشتباه نشي کېده زما اوس تاخ کول اول او انحناء کې مشابهت راځي نور سر د پیغمبره سره ناراضي رواه ها وان بي زرن قال لي رسول الله باندې نبي عليه السلام لا تاك يدن من المعروف شيا کم مګهاسپک مګلا دګنی کو یشي پهلو تلقا خا کا به ووج تلکنین اگر کته مخا مخ شوې د خپل وور سره په مخه او روخواانه بانددي د خپل مرور مسلمان مومن مع سره پرون تنې میلاشه دانه چې تنېدي بوټکړی چې د اوس بیا راض او ماه بچې او ب مجلس ته رالی ستاې سوه پیسلو ګوري دي وختې خلاب کړی دی نو قدر و پرون دی و شا. پل آغا دا ډیر قدرلو پرونتن او سره میلاشه لو خپل خرچېته ګوري خو دغا وښ او خرچې د نګوري چې ستا زیته راده صوره خرچه کې د په د خو د مړه چرګار خولی شو خ دا خ دغ غم کوي او د دی ن کې د سووره جو سبباب دی وعن النبي رضي الله تعالى عنه قال او يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حسن من علي رضي الله عنهما قال قالوا النبي عليه السلام حسن من علي اقبلوا سلاله وي اقرب بن حابس اخلو حابس اقرب بن حابس ان لي 10 من الولد زماض فارخ لس بچي دي زماض بالا لس بچي ما قبلت منهم احد ندې خلک لري ما دې لسنه یو بچي اومه چره فقالنی نبی صلی الله علیه و سلم الله يرحم لا يرحم سوچره هم نه ګینو پاغه به رحمونه کړی شي دا ا الله رحم نه چورې ته رحم نه کې پتا به سره مخ بل روایت کړه جی ارحموا رحم کوي تاسو پتاسب الله رحم کوي او بخنه واړي د الله نه نو لبطاسو ته بخنه کوي شفقت کوي په خپل ماشومانو کې شرانوباندې خپل ماشوم خو لوا هدا سنت طریقه ده س شفقت و من راځي ربنا حب من ازواجنا و ذرریاتنا زکا په وی خيانه شخ کولوله په دوه خ کوله ورو خدا مینا محبت کله کله داسه کوي د دا خپل ولاس را ده مینا دا ده دا داسه مننه دي هنو الله دې منګله پدې احادیثو د نبی علی سلام د عمل کولو توفیق را کی چې موږ په صحیح طریقه داز دکو او دا په خپل عمل کې منګ را ولو اوس مشکات یا ورواله